Відчутно і ніби посіточно згадувався Легові чистий вогнистий виплеск розривів з річного плину під час роботи і удача наприкінці в подиві на пересув особливо дивовижних танків «Черчіль» закордонних. Згадувався весь труд якось аж поставничо в душевний зір, але не втішував при труїсті й загрозі. Багатосторонній вечір. Присмерком напроти дверей до майстерні конструктора і ненабагато навскосив кутковинному відступі порожньої вулиці з хитливими тополями, при Бузковому кущі притаїлась Таїса. Обурення пориває її, і намір її, зокрема, один – покарати, якщо знайдеться, забрати свій лист, бо конструктор козиряє особистими писаннями серед співгорільчанців. Скоро він подасться геть, як звичайно тоді, влетіти в двері. Аркадій, повна безтурботність, трішки посвистуючи і трішки розмовляючи з собою, спішить. Йому в справі одна стопа тут, одна там. Черствів при Таїсі. Чого? Якраз коли завіса феєрію справжню відкривалась, і новачка ліра-птиця Мартуся повела рукою з діамантовим перснем. Незабаром з'явиться. Має ключ і терпець. Ждати, поки він вернеться Ледь віддалів від маршова, З прикриттям поспішила месниця Пора розчислитись За руїну свого життя і життя Олега Хто розніс чутки про Олега При спаленні речей Від Аркадія підозра пішла Як на приреченого А тепер дехто з півночі міста свідчить У ніч убивство Олег був далеко від клятого парку Як терпів Розплата надходить Невідданий ключ в руці. Пробує відчинити двері. Не замкнуто. Забув. Гаразд. У студії даремно шукала лист по шухлядах. Помітила записку на столі поряд сірникової коробки і поволі читає. Мартусю, найдорожча, веселкова пташка, забрала серце навіки. Будь господиною в приюті натхнення. Я з'яв'яв серед докучливости хижуватих ворон, а ти світанок білого сонця відживила. Скоро вернусь при твоїх ногах, Аркадій. Я хижувата ворона? Клятий підступник. Сердитим жестом вернула записку на стіл, оглянулася, побачила бачок з горючою рідиною. Якщо сусіди відразу переб'ють пожежу, то знайдуть відтиски пальців. Треба в рукавичках. Наділа їх, добувши з торбинки, схопила за масну ручку бачок і налила рідину на меблі і на дерев'яну долівку, аж до недокінченого іконостасу. Згадала про другі сліди. Хусткою обтерла дверну ручку і скоби на шухлядах і сховала її в торбинку. Свої речі спалю в другому місці, безпечному, без жодного сліду. Кинула запалений сірник і тікає від пожежі. Добрий огонь. Ти щистиш мерзенство у поверхні життя, згорить зміїна будка!» Прискорено проминає провулки і входить до великого руху з течіями людей і машин. У неї жаль разом із ловкіхою. Згорає мирність моя вогненну осінь перед снігом. Я стала переступницею, осудимою по закону, бо підпал майстерні злочин. А зруйнувати життя, скалічити душі назавжди можна? Так годиться. Вертаючися поспіхом, досадує гірко Аркадій. Так дітвачно забути подання і гроші для правника у братовій справі і пояснювальну записку до проєкту. Закручена голова. Що, як? Ах, чорт візьми, повного вогню. Пропало. Ідіот я сам. Заставив незамкнуті двері. Тут босяки, боми, нишпорять. Обкравши, спалили. Мартусі нема. Поткнувся в двері, вибух огню і диму, Відкидає його. Побіг, заглядає в вікна. «Проекти мої! Труд на попіл! Осуд мені!» На площі біля дерев при пішоході мовчазні гобо чи боми розвели великий огонь у залізній боці. Зогрівшись, відійшли. Тоді заміна їм, наблизившись, Олег і Зенон присідають на лавці. «Вона не вам і не йому суджена», вів мову Зенон. Ви надто духовнили відносини, а він зато зматеріалізував. Дві помилкові крайності коло неї.